Benvinguts, anem a començar aquesta primera jornada organitzada per la Càtedra de Viticultura i Enologia i eh, dono la paraula al doctor Emili Montesinos, catedràtic de producció vegetal de la Universitat de Girona. Bon dia, eh, benvinguts i gràcies eh, Carme per haver-me invitat a iniciar aquesta jornada, diré quatre, quatre paraules perquè penso que avui el protagonisme és dels ponents i, de, i del públic, sobretot espero que al final de la discussió hi hagi moltes preguntes i moltes respostes, cosa que normalment no sol passar. Hi moltes, normalment hi ha moltes preguntes i poques respostes. És un tema de malalties de la vinya i especialment les malalties de la fusta eh, com molts sabeu eh, per experiència pràctica bastant difícil i important pel sector no només pel sector eh, de, la, de la denominació d'origen i de la zona on estem sinó pràcticament a tot el món en aquest moment doncs aquest tipus de malalties són realment les més preocupants i eh, Bé, el sector de la vinya i en concret el que jo conec més que són plagues i malalties eh, sempre ha estat un sector molt actiu eh, només remetre'ns a l'època de la filoxera o del 1010 eh, quan va començar realment a ser un problema molt important a Europa que això va ser a mitjans del segle XIX i també dir que eh, precisament eh, a partir de, de tots aquests problemes va sorgir un producte que és eh, universal que és el caldo el Brou que tothom coneix eh, i, que, i que el va inventar un francès cap a el 1820 aproximadament per tant eh, és un producte que encara continua utilitzant-se i que esperem que continuï durant molts anys, tot i que Europa ja sabeu que cada vegada està restringint més tota aquesta qüestió dels productes fitosanitaris bé Uh, les malalties de la fusta i uh, un altre aspecte que es tractarà i els fitoplasmes que és un tipus de bacteris uh, són importants i són preocupants però desgraciadament en el futur estem esperant altres que ens estan arribant i que estan apareixent i per tant no penseu que uh, si algun dia resolvem aquest problema doncs està tot resolt eh? uh, els microorganismes els microbis que afecten a la vinya i a les plantes en general, evolucionen com nosaltres i com les plantes. Per tant, eh, sempre haurem d'estar eh, a la guait. Només dir dos aspectes més que també crec que són molt importants. Eh, segurament el Lluís Ballor i després incidirà en algun d'aquests, però és eh, una mica l'escenari que tenim actualment eh, en el control de plagues i malalties de la vinya i d'altres cultius una és la directiva d'ús sostenible de productes fitosanitaris que ja diguem més o menys a ja l'esteu patint eh? tot això sorgeix de demandes del consumidor lògicament i de la necessitat de protegir més el medi ambient però ens afecta molt important de manera molt important a la producció vegetal. Aquesta directiva ens va retallant més productes per tant cada vegada tindrem menys productes químics disponibles pel control d'aquests problemes i eh, no hi ha una eh, aportació important de tots aquests productes biològics que pensaven que serien eh, diguem, la substitució del que es va eliminant del cartipàs de productes fitosanitaris per tant a nivell d'investigació hem de fer un esforç molt important però també les empreses del sector de productes fitosanitaris ho han de fer per portar aquests productes al mercat cosa que no està passant en aquest moment i després tenim un altre aspecte que segur que us queda una mica de lluny però que a la televisió i als medis de, de comunicació ho veiem contínuament que és el canvi climàtic global ningú ho nega ja, eh? tots ho sabem això uh, ja us puc dir empreses del sector vitivinícola catalanes i, i, i d'altres regions de, de l'estat espanyol uh, han apostat per estudiar aquests temes i fins i nosaltres a la Universitat de Girona el meu grup vam participar en un projecte cènic finançat pel Ministeri en aquell moment d'Educació i Ciència ara d'Economia i Competitivitat però un projecte que era adaptar la vinya al canvi climàtic imagineu-vos eh, I, i què passarà amb el canvi climàtic? s'està ja constatant una sèrie d'aspectes que és que en alguns conreus algunes plagues seran més importants malalties altres ho seran menys perquè el canvi climàtic afecta en positiu o en negatiu però en tot cas l'escenari serà diferent del d'ara i no sabem quin serà eh? els científics discuteixen molt eh, fan projeccions però no ens posem d'acord en si hi haurà més ni el diu o menys sembla sembla que hi haurà més eh? si la filoxera tornarà a ser un problema o no és a dir qüestions d'aquest tipus que hem d'estar preparats però tenim eines avui varietats o si sigui, podem podem anar evolucionar i preparant-nos, fins i totes les condicions de producció, això és evident bé diguem, la, la resposta la tenim amb la recerca i desenvolupament però això ja sabeu que l'escenari no és millor que el vostre escenari com a productors és a dir, la financiació de la investigació i desenvolupament a Catalunya, a l'estat espanyol i a Europa està caient però a nivells realment vergonyosos per tant no espereu de nosaltres eh, una resposta contundent perquè si no tenim recursos tampoc podem treballar a fons per tant, el sector privat haurà de, en el futur eh, diguem, cofinançar tots aquests problemes o com a mínim ajudar i per tant nosaltres haurem de treballar a demanda vostra eh? no potser com fins ara que podem fer doncs, una investigació de coses que potser dient bueno, com que això m'agrada em dedico més no, eh, serà a demanda per tant, potser més orientada. Bé, avui contem amb dues persones dels investigadors de l'IRTA, molt reconeguts a nivell català, estat espanyol i internacional, participacions en congressos, publicacions, que són l'Assumpció Batlle de l'IRTA, que la tenim aquí, i en Jordi Luque, també. Tots dos els conec des de fa molts anys, són fitopatòlegs eh? estudien les malalties de les plantes i s'han dedicat bastant a la seva labor a, a la vina eh? i especialment a les malalties que avui parlarem finalment intervindrà eh, Lluís Ballori que és el cap de sanitat vegetal aquí a Girona i que evidentment té una llarguíssima experiència amb eh, plagues i malalties i altres problemes associats en els diferents conreus però que especialment s'hi ha dedicat als fruiters, eh, i la vinya, evidentment, depenent d'on anem, doncs abans ho discutíem, eh, al nord d'Europa la consideren un fruiter, perquè nosaltres, com que en part ens la bevem, doncs més aviat eh, té un altre valor afegit. Però, en tot cas, és molt important, i crec que aquesta iniciativa de la càtedra de, de l'UDG i també de la Fundació, lògicament, Eh, és una iniciativa que s'hauria d'anar repetint eh, al llarg dels anys perquè problemes no faltaran i eh, informació que nosaltres puguem anar vehiculant serà molt positiva per acabar, bueno, espero que disfruteu eh, que aprengueu i que, i que discutim i que discutim molt al final eh, les expectatives que, que pugui tenir sobretot de cara al maneig d'aquests dos problemes en els que ens centrarem eh, moltes gràcies per la vostra assistència y resmes